Ja, hej, hej och välkomna till våran podcast. Nu är vi här igen. Det känns som att vi har haft ett långt uppehåll för oss sinsemellan. Men det är dels för att jag raderade ett avsnitt. Och sen för att du verkar ha haft otroligt mycket på gång. Det är flytt och olika projekt. Ja. Jag sitter inte i köket längre. Jag sitter i Erlands rum. Och du sitter inte i din studio. Du sitter... Jag har ingen alltså, aning om vart du sitter. Alltså, nu sitter jag på vägen i Bräckne-Hobby, vårt tillfälliga boende. Mm. Innan vi flyttar till Jämsa. Uh, yes. Och jag ser att du har turtles på vägen. Så jag har uh -uh. att det var rum. Ja, jag är omgiven av turtles. Vart jag än tittar. Vart jag mig i världen vänder ser jag en turtle i Erlands händer. Exakt. Fint. Mm. <laughs> ja, eh, ni har haft fullt ös. Hur har det gått med flytten? Jo, vi har ju flyttat hälften till Jämsa och hälften till Stenartsvägen. Så vi har väl kommit halvvägs. Men det är ändå så pass att ni kan ha grejer i Jämsa. Ja. ja, ja visst. Alltså, vi har ju så mycket utrymme där så vi kan ju ha hur mycket saker som helst där. Men vi, vi har inte flyttat in det i själva bostadsdelen. Nej. Hur lång tid är det kvar tills ni kan flytta in. Eh, ja, två månader max skulle jag tro, innan mm. man kan Det kommer inte vara helt färdigt. då men... Två månader tiden. max säger du. Hur länge säger Mia? Hon säger nog samma tror jag nu. Ja. Nu är ni mer sinkade i tiden. Ja. Värligt. Ja, det var. Det är härligt att bo nära, att bo i kiosknära. Nu i Bräknöby? Ja, tillfälliga. Mm. Man kan gå ner till kiosken när man vill. Är det lite så att du nästan ångrar dig? Ja. Ja, men Janne tar cykeln och han följer med mig ner och är mm. affären hela tiden. Ni bor centralt? Ja, verkligen. Mitt och sen så tåget är ju nära hemma. Ja, det är en underhållande faktor för barnen. Ja. Och sen kanske att det är lätt att ta sig när man ska. Precis. Men eh. man kan följa er att bygga, eller hur, på Instagram om man söker på hashtag hjälmsa, eller? Eh, jag tror det jag. Det är ju mer som har det, så jag vet. Jag tror det är det. Men eh, jag har inte sett det själv. Jag vet inte ens om jag har följt den själv, så... Men ja, det jag ja, ja, det är roligt att titta på. Ja. Men sen har ni ju haft massa andra grejer. Er kulturförening har kommit igång också. Ja, precis. Vi tjusstartade i somras med två arrangemang i sniggeriet. Den några av mina komikervänner var med. Och nu har vi haft två komiker till. Emma Knyckare och Simon Svensson. Vet du vem Simon Svensson är förresten? Nej. Eh, han är lite okändare än Emma knycker, Men eh, han, han sov ju över hos oss på vägen. Misst. Mm, ja det var det och, eh, eller jag, För mig ville inte vara här med barnen då Så eh, Så hon Vi åkte hit efter hans gig Och så, så var mig här en liten stund Och så eh... Vill hon inte vara där med barnen När han var där Ja precis som om då skulle skrika mitt i natten Det är ganska litet med här Ja mm. Så vi skulle sova här så skulle vi Sova hos svärföräldrarna då, Med barnen mm -hmm. Men hon kom hit där på kvällen En liten sväng Och vi pratade lite då Men eh, sen så innan hon stack så sa hon Ja vi har fil Vi har fil Skrek hon från bilen eh, Och jag fattade ju ingenting mer än att eh, Om ni är hungriga så kan ni ta fil mm -hmm. Tore jag Och sen så dagen efter så hade, fick jag reda på att hon hade sagt Vi har vin Vi har vin så vi, vi hade kunnat dricka oss fulla tillsammans Han och jag har haft en ännu trevligare stund kanske Och ännu längre stund Men istället fick han en skålfil <laughs> Vi räcker så otroligt mycket fil Fick han miss lite filen Ja, oh, nej, bara helt akustiskt så Naturellt så ja. Men vem är han? Eh, han har ju hållit på med stand-up ganska länge Och i Malmö vet ju alla i den världen vem man är. Och han har gjort lite tv också. Eh, och han har en ganska speciell humor som faller mig i smaken väldigt mycket. Eh, ja, det är faktiskt eh, konstigt att han inte Att inte fler vet om vem han är tycker jag. Mm. Eller att han inte fått större spridning på sin humor. Sen så har jag jobbat bakom Robins. Det talk show. Mm. Han är ju rolig, Robin. Ja. Så han har varit med där lite. Men eh, ja, man ska inte. Nej, man ska inte spoilera hans skämt. Men. Eh, så det gör jag inte. Men jag har, jag har några fler fler bra som jag skulle kunna berätta som är underbara skämt. Som man har. Ja, eh, Men om man är en vän till dig kanske han får, kan få skoja med oss någon gång. Ja, men nu har ju blivit en vän. Har, jag har bara pratat med honom en gång på Babel i Malmö. I Pisaren. Så frågade han. Om jag brukade springa i. Pilansparken. Det var ett konstigt samtal. Men jag kommer mm. ihåg. Det väl. Jag tog upp den med honom. Varför han frågade det. Men. Ja, jag vet inte varför. Men det har varit. Det har hänt saker här. Du vet. du. Mm. Jag var ju jämstad en dag. Och. Jobbade och sen så skulle jag stressa hem för mig jag skulle iväg så jag skulle vara själv med barnen. Och så ville jag duscha innan så jag skulle försöka hinna göra det innan hon, hon stack då. Så jag sprang upp och klädde av alla kläderna och satte på mig en handduk bara runt kroppen. Och sen sprang jag in på toaletten. Så satt Janne där på toaletten. Och vi har inget sånt duschdraperi. som så jag hade duschat då så hade han blivit blöt när han satt på toaletten. Så jag gick in i, i tv-rummet och så satt jag med Nori knät en stund. Så hörde jag bara Mia skrika nerifrån. Det brinner, det brinner. Och jag bara slängde nu no, på golvet typ. Eh, och Janne hörde ju paniken i Mias röst. Så han började ju skrika och nu no började skrika. Hon hade ju slagit sig lite då när jag puttade omkull Och så, så sprang jag ner och Mia bara skriker Inte vatten, inte vatten. Att jag, att jag inte skulle hälla vatten på för det brann från en kastrull då. Eh, på spisen. Mm. Och jag bara jag kände mig ganska så kanske någon någonsin så kände jag mig så typisk manlig så bara typiskt men ta det lugnt nu, öppna dörren så ska jag slänga ut den, jag ska inte hela vatten på den och så stod jag där och så skulle jag ta tag i den här kastrullen och jag stod med öppen dörr och jag tog tag i kastrullen och brände mig för den var ju så varm då mm. och jag blev då fick jag panik Eh, då blev jag som alla andra som bara skrek. Alltså hela familjen bara skrek. Och så, så jag bara tog handduken runt eh, midjan och tog kastrullen. Och så bara när jag gick ut så, bara, så kom det så varm eh, rök så jag blev lite rädd. Och så bara sprang jag ut på Stenåsavägen eh, och fick för mig att jag var tvungen att hitta en vattenpöl och slänga i den i. alltså att, Jag kunde ju bara slänga den. liksom Eller tog det ja tagit ett lock. Ett lock tänker jag också. <laughs> men jag, jag trodde att med det kollat alla de chanserna, eller jag, jag, jag hade de chans. Men du har så... locket. <laughs> eh, och så sprang jag ut där, och så till slut hittade jag en vattenpöl, och så stod jag sparkade vatten på, på det då tills det släktes. Mm. Och jag eh, är inte riktigt tills släktes, för det var ingen så djup vattenpöl. Men så bara, så bara kom jag på att jag är helt naken och, ute på stenåsvägen. <laughs> För jag hade ju tagit handduken från. Så jag står där. Och sen så typ hälsar jag lite på grannarna- innan jag springer in. <laughs> och sen så spang jag upp då till Janne. Och han hade ju panik. Och han satt ju på toaletten. Fortfarande. Och jag bara, jag har räddat huset från att brinna ner nu. Och vet du vad? Jag sprang ut helt naken. För att få lite så här roligt. Mm. För att han skulle vara skratta. Och då säger Mia bara, va? Var du naken? Alltså hon hade haft sån panik Så hon inte uppmärksammats Att jag var helt naken ute på Stenåsvägen Ett halvt fattig våt Ja det var så fruktansvärt Då blev ja, det... det centrala läget Lite jobbigare kanske Ja lite ja, och sen så I och med ju... att det är ett centralt läge Med ganska få invånare Ja precis Och sen så Janne när han ska pussas Den senaste tiden när han ska pussas Så han som vanligt liksom. sen Så Sen Precis när man och tar fram munnen så, jag så pff, blåser så och så har de stått fram i fönstret här mot grannarna eller alla som har gått förbi har de stått och visat sin kärlek fast de tror att de eh, räcker ut tungan till dem så grannarna, vi har ju bott där en, en vecka ungefär eh, så jag vet inte vad grannarna tror om oss men eh, ja men det till och med äldsvård har det varit i hobby här det är ändå skönt att ni har kommit in dit så att det händer lite grejer ja jag, ja, ja. jag berättade för pappa igår och trodde att han skulle bära skatten, men han blev orolig att vi skulle bränna ner kåp. Ja. Ja, just det, för det är dom de ni hyrar. Ja, precis. Vi hade också en liten eldsvåda. Det tog sig absolut inte sådana lustiga uttryck men jag, Anders hade lite kompisar här som skulle titta på OS och jag tänkte att jag ska bara förbereda så att vi kan börja laga mat snart. Så jag hällde olja i grytan och satte på max. Och så gick jag ur köket och tänkte så här- nu måste jag komma ihåg att jag har grytan där. Mm. Men det glömde jag bort och så började jag leka med barnen. Och när, han, när Anders kompis skulle gå- så sa han så här, vad är det som blickstrar i köket? Och då stod det ljusa lågor i vår kastrull. Ja, nej Men... alltså Ja, i söndags var det, Sista OS-matchen. Eh, men det, det blev inget springa ut på gården naken eller något. Utan då löste de det så fiffigt med att hälla mjöl över. Jag tyckte det kändes livsfarligt, men det hjälpte ju. V vem var det som gjorde det då? I Hampus. Jaha. Han är ju ändå Aha. köksvan, Just så det. han borde Just ju veta vad han gör. Men jag tänkte också locket på, väl egentligen. Nu hade vi fullt med mjöl i hela köket istället. <laughs> Men det är, det är någonting otroligt med mitt minne- för det där händer mig. Det är ju ingen engångsföditelse att det händer mig sånt. Att jag Nej. glömmer av grejer på en Nej. sekund. Jag kan till, Anders är ofta ganska vansinnig på mig- för att jag börjar en mening- så kommer jag till hälften- och så glömmer jag bort vad jag ska säga. Ja. Hela tiden. Jag vet inte om det kan vara någon för tidig demens- som har slagit in. Säkert. Antagligen. Fast jag tror jag har varit så hela livet. Så det, jag undrar om man, om man som barn kan vara dement. Ja det, det låter. <laughs> jag tänker i så fall borde någon ha gjort en dokumentär om det. Ja. Men det är också laget. Dokumentären är klar. Ja jag vet att Vi har inte pratat om det eller? Nej, Nej det, det kan vi en... inte ha gjort det med att jag raderade mellan avsnittet här. Ja, Var, pratar vi om det då lite? Jag vet inte Jag, jag minns ingenting, jag... jag hade skrivit upp jättemycket grejer Men det pappret försvann Ja Men eh, jag har ju lite tråkiga eh, Nyheter Han är inte från Uppsala Är han från Uddevalla? Nej, Sundsvall tror jag <laughs> Kanske det är också fel Men nu har jag ju sett filmen tre gånger Så nu är jag... du är helt säker på att han inte är från Uppsala i alla fall Ja Ja. Men, Eventuellt eh, från Sundsvall Jag är nästan helt hundra på att det är Sundsvall Men, eh, Men det låter var... nästan som Uppsala Man skulle nästan kunna bygga Uppsala Av Sundsvall Ja, ja. är det heter när man kan leka, leka med orden på det sättet att det blir. Jag vet inte, palindromer När man kan läsa det framlänges och baklänges Och bli samma grej Ja Sen kan ni inte göra mer. Vilket sanna tjusiga ord. Nej. Eh, men ja, men det har varit fantastiskt. Ja. Och det har varit så otroligt mycket folk som har besökt. Han har ju vän Och sen så visas filmen där. fortfarande mm. lite då och då, då. Men den ligger inte uppe för oss som inte bor i Blekinge. Och som inte ska ta oss ner. Nej, inte ännu. Nej, men... Eh, jag vet inte om det är officiellt. Men det kan jag kolla upp. Är det inte officiellt så får vi klippa bort det här, men, ja. men Men den ska ju. De har fått klartecken från SVT Ja, ah, vad i stort kul! Att den ska gå där. Ja, kul, vad härligt. Ja, och då kommer det visas tre gånger tror jag. Ja. Eh, och TV, alltså det är, ju sån, det är ju sånt genomslag, så det är ju inte klokt. Verkligen. Och, och då har ju du gjort musiken. Ja. Och när musik visas i TV, måste ju det vara otroligt bra för dig. Ja det är det ju Jag kommer ihåg när vi var med igår kväll En gång och spelade live Så fick vi 900 kronor i minuten mm. Men då, Och då var det, spelade vi två låtar sju, sju minuter var det typ Men det, att spela live Är betydligt mer Betalt Men det är ändå mycket pengar Säkert 4 500 kronor i minuten Men ni var med i någon så här West, Film i västproduktion också Och spelade Andra avenyn Mm det ja Var det, ja, det samma? Jag tror det var TV4 och det är sämre betalt. Mm -hmm. Är SVT bättre? Ja, och det är också skillnad på ettan och tvåan. Och är ettan så... bättre då? Ja, jag fattar inte varför. Men eh, så är det, visst. jag är lite att SVT fortfarande har tyngst gas Det tänker man ju inte. Nej. Men jag har haft från... Jag hoppar, men... Ni har också haft en bok, Release. Yes. Var det också på er förening eller var det något ni hjälpte till med? Nej, det var ju vårt initiativ också. Och det var på Alfreds här, här i Hobby. Mm. Eh, och Mia höll ju i... Hon intervjuade just eh, Karin. Mm. Karin? Karins M. dotter heter. Emma Karins dotter. Ja. Eh, och det, det, det var... Och Fia spelade och jag var med och körde lite. Och det var härligt att inte vara så hypernervös inför något som vi håller på med. Och kunna slappna av och njuta av stunden med. Och det var härligt att se mig i den rollen. Mm. Eh. En, en roll som jag tänker att hon axlar väldigt bra. Ja, som hon går in för fullständigt. Mm. På gott och ont. Men mest på gott den här gången tyckte jag. Mm. Vad är det onda i det hela? att hon, hon känner att hon aldrig kan förbereda sig tillräckligt. Mm. Men ja, man märkte ju att ingen hade ju läst boken så noga och funderat så mycket på den som, som Mia i, i lokalen. Och mm. Emma var ju, är ju väldigt rolig också. Hon fungerade väldigt bra framför en publik med mycket i handen. Mm. Jag har träffat henne en gång, vet jag. Eh, jag kan ju ha träffat henne flera gånger men hon verkar otroligt trevlig Men vi kan väl göra reklam för hennes bok Ja Him Himlarna ska falla Himlarna ska falla Himlarna ska falla när du rör vid mig Just det, av Emma Karins dotter Ja, har ni Doktor. fått boken? Nej, jag vet att Anders har beställt den i alla fall Ja, vi köpte ju den Så Jag tror den att, att han ska hämta den När vi ses nästa gång Okej okay. Så tror jag Ja Men ja, så otroligt mycket som har hänt för er Och det är jättekul Plötsligt känns ju ens eget liv väldigt platt Men imorgon ska jag börja på ett nytt jobb Och det är alltså. spännande ja. helt, helt nytt ja, men Jag ska ju fortfarande vara sjuksköterska Och jag ska fortfarande vara i beroendekliniken Men nu ska jag jobba med ungdomar okay. 16-21 Jaha, så det känns otroligt spännande. Och jag hade idag. Alltså, det kändes så himla olägligt på något sätt. För jag hade mitt lönesamtal idag med min chef. Och då kände jag så här: Kan man ha en sämre dag att löneförhandla än sin sista dag? Ja, det kan man ju fråga sig. Ja. Jag, var så, jag, var, jag är alltid lite nervös när jag ska prata med min chef för jag har så otroligt mycket respekt för henne och jag har satt henne på en piddestal pid, heter det va? Mm. Och ja, men en sån här människa som jag känner att jag kommer aldrig liksom, komma i ikapp henne för att Nej. hon är så otroligt välformulerad och eh, duktig. Så när jag satt där, så jag kände redan på morgonen att jag mådde nästan lite illa. så När kroppen tar sig fysiska reaktioner på stress och så. Så jag mådde illa och jag kände att jag hade ont i magen. Och så jag fick en så otrolig pulshöjning också. Och dessutom utom är min chefpsykolog i botten, så de kan ju alla de här när man sätter sig med armarna i kors och sådär- att man sitter i någon slags försvarställning. Man blir så medveten om allt man gör- när man mm. pratar med en psykolog- för att man känner att de ser igenom- varenda rörelse man gör. Mm. Och vid ett tillfälle kände jag också- jag har aldrig varit med om det- jag har bara läst om det- hur munnen blir helt torr- av nervositet. Alltså när det känns som mm. man har en dammrotta- i munnen. Jag visste inte hur jag skulle ta vägen- men jag... Det är så lustigt för att jag, jag har legat så lågt i lön så jag har legat under ingångslönen. Jaha. Så det kommer i alla fall garanterat komma upp i. Och det känns ju skönt att jag ska få ingångslön <laughs> efter fyra år. Hur kommer det så då? Nej, men det, det är inte så konstigt egentligen. Det är att ingångslönen har, de har fått lyfta den lite mer för att ingen vill ta eh, jobb för så lite pengar. Det är det här sjuksköterskaupproret som faktiskt mm. har lett till det. Okay. Även om det inte är 25 000 så får de 23 000 nu. Så det är gött att jag kommer upp lite. Och sen så skulle hon förhandla årets bonus med min nya chef. Och det känns ju också döfött att han ska vara med och förhandla det som aldrig jag har sett mig arbeta. Ja. Men jag blir i alla fall tilldelad en del av bonusen så det blir jag glad för. Men nu är jag, ja. jag känner mig jag är inte riktigt nervös för att börja imorgon. Det är ju på sätt och vis som sig bör när man alltid ska börja eller när man ska börja med något nytt men jag, jag känner mig ändå jag har liksom inte haft tid att vara nervös. Och det är ju ganska skönt när man inte har hunnit bry sig så himla mycket och jag kände också att jag kanske borde ha varit ledig nu emellan men det känns ganska bra att hoppa direkt på det och jag ska gå bredvid min, en av mina bästa vänner. Så det känns mm. rätt, det känns som vi kommer ha kul i alla ja. fall i en vecka. Sen ska jag börja ensam och då kommer ångesten börja. Men är jobbet på samma ställe nästan eller? Som du mm, det är samma sjukhus i alla fall. Okay. Så det är nära och bra. men Jag tänkte för att jag bjöd på tårta idag. Och då igår när jag gick och köpte tårta eftersom jag inte ensam som bakar, så köpte jag sån här Almondi- mm. eller vad de heter. Och så gick jag och var stressad över att man får inte bjuda på för lite. Det är ju bättre att ta i överkant. Så jag köpte mm. fem tårtor <laughs> på eh, att vi var inte en, Jag kanske sju stycken. <laughs> Så det blev ett gäng över och då tänkte jag så här, kan man göra så här? Att man tar med sig tårtet till sitt nya jobb för att fira att jag har börjat där. Ja, visst. Jag tänkte det. Och då kan ingen vara riktigt arg på en heller. Nej. Om de nu skulle behöva vara det. Ja, men det, det är ju som... Um... Att komma hem till någon som man är arg på som man har, jobbat, eller som man har chabbat med på ett jobb till exempel mm. Att få hem den Eller komma hem till den personen Alltså det blir ju helt annorlunda man, Det blir en helt annan respekt alltså, mm. Och jag tänker att något sånt här kan vara Liknande Att att det, man, om man Man, liksom, först, ja, man börjar i en annan ände Ja och så, Jag undrar om jag också kan skriva Ett kort där det står Grattis, Grattis. nu har jag börjat här <laughs> Eller är det lite Att man Nej. är hybrid <laughs> Nej Gör det Hur många var det kvar då jag, tar med mig, jag tänkte att jag tar med mig två tårtar imorgon Jag lämnade kvar En på jobbet ja. Det gick ändå åt Vad blir det då Två stycken På, på sju personer ja, De är inte jättestora Nej det är de jag... inte men fyra, fyra stycken får en ganska stor bit mm. Ja det var några som var lite mer 20 Kan man säga ja. Nej men det kändes otroligt konstigt Att gå därifrån En sista gång mm. Och man fylls ju av Separation Eller jag fylldes av separationsångest Och var tvungen att springa in till min chef Och säga att Jag ska nå ordna så jag kan jobba här i sommar ändå. då jag, jag, jag ville liksom hålla kvar i sista, sista livhanken och då sa hon att det skulle vi nog absolut kunna ordna. Men hur kom det sig att du bytte då? Ja, det var ju i ren affekt som jag sökte det jobbet. Jag trodde ju inte att jag var omtyckt på avdelningen när jag var mammaledig. För det första så blev jag aldrig kallad till något lönesamtal. Och sen när jag väl blev det... Enligt facket ska man ju bli behandlad som om man vore i tjänst. Ja. Och det, på den lönen jag fick så var jag inte behandlad som om jag vore i tjänst. Nej. Och sen så var det så otroligt... Ja, det var otroligt dålig kommunikation. Och... Ja, jag vet inte om jag kan prata om det. Jag är så rädd att någon kollega lyssnar. Eller tänk om min chef skulle lyssna. Jag älskar ju henne. Det skulle ju vara som ett självmord. Om jag satt och pratade om att jag inte känner mig älskad av henne. Och därför sökte de därifrån. Nej, men och då, då var jag ganska upprörd ett tag. och så sen när jag skickade så här. Nu har jag sökt en ny tjänst och det blev så att jag fick den. Jag vill att du ska veta det. För att de ska ringa efter mina referenser. Eller... Nej, då visste jag inte att jag hade fått den, men jag skrev att jag sökte en ny tjänst och min nya chef kommer ringa för referenser. Jag visste väl inofficiellt att jag skulle få den då. Eh, och då skrev hon bara, det var tråkigt att höra, typ, och inget ja. mer. Och då kände jag så här, nej det är nu du ska skriva, men Sara, hur kan jag göra för att få dig och komma tillbaka? Mm. Det du, du betyder så mycket för den här avdelningen Och du är som en dotter för mig Ja då hade jag ju stannat Och lite extra lön på det Ja men lite extra men mm. det hade Jag hade klarat mig utan lönen om hon bara skrev Att du är så himla gullig, stanna kvar Ja. Oh. Så, så lite hade det krävt Nej, men sen så har jag haft det jättekul sedan jag började jobba. Det kändes otroligt tråkigt. Jag har varit jättevemodig. Och så har jag känt att min nya chef har inte ens skickat mina anställningspapper. Så jag har liksom inte skrivit på någonting. Och idag när min chef, min nuvarande chef, eller vad man ska säga, som jag hade för en stund sen, hade ringt till honom för att prata om min lönesättning. Då hade han inte ens varit medveten om att jag skulle börja i morgon. Så nu måste jag ju säga upp mig därifrån också. <här> När jag var på arbetsintervjun där då blev han jätteglad för han trodde att jag var från Norrland. Jag kanske har berättat det. Nej. Eh, han förstod ju inte något av mina skämt som jag drog mm. eftersom man gärna vill ha lite god stämning, det blev tyst varenda gång eh, men sen är jag han och jag hör att du är från Norrland det blir ett plus i kanten och då säger jag, ja det är jag för jag tänkte att när man kommer från Göteborg så tror man att Uppsala är Norrland. Ja. Alltså det är jättemånga som tror det. Och, eh, fast grejen är att han är inte från Göteborg. Han kommer ju själv från typ Umeå. Eller något. Så han är ju norrlänning på riktigt. Ja. Och så sa jag jättestolt så här, ja, jag är från Uppsala. Och då var han helt tyst igen. Och då tror jag han suddade ut plusset i kanten. <laughs> Det är otroligt konstigt men Jag skulle aldrig missa Någon som var från Blekinge Nej Hundra miler för jag har hört Det är otroligt många som tror att jag är från Norrland Och då menar jag inte Liksom Gävle utan att folk verkligen Tror att jag kommer från Norrland på ja. riktigt Ja jag men jag skulle Jag skulle också kunna tro det För att jag pratar långsamt eller? Nej för att jag har lite skön dialekt. Ja. Ja, nej. Det är inte. Pappa är från Blekinge och mamma från Uppsala. Så det har blivit något konstigt där för mig. Det slog slint dialektalt. Ja. Kjell Hube är ju också från Uppsala. <laughs> nej. Den enda norrländska upplänningen. Det är han ja, och jag. Nej. Men det här med att han inte är från Uppsala. Du kommer väl fortfarande ta till, honom, ta till dig honom? Ja, men det är där har vi, vi pratade. Vi pratade om det. Att ja. eh, det är otroligt svårt att ta till sig konst. Eller inte otroligt svårt, men att man gärna vill ha en relation till konst. Att man ska känna konstnären eller känna en, en slags koppling till den. Och när du sa att själv var från Uppsala, då kände jag genast att jag gick in och tittade på hans alster med ett helt annat öga och jag kände att jag vill ha en tavla. Men nu måste jag gå in och titta på dem igen och se om, om jag känner samma sak. Men eh... men, men du har ju du har ju också sagt att du välkomnar galenskap i ditt liv eller något sånt. Ja, absolut. Och, eh, Kjell Hober är väl galenskap personifierat och det är galenskap att du tror att han är från Uppsala eller alltså från Sundsvall. <laughs> men han... Eh, han eh... Han är inte galen på det här sättet som Alltså han är ju underbart galen eh, När vi eh, Jag var ju där och spelade på invigningen där Mm Och då hade jag tagit med mig en trombonist Och Jon, min bror Och efter vi hade soundcheckat så eh, Så skulle vi hem till En av producenterna, han hade en liten fest där Mm Där han bjöd på mat och dryck och chips Och då var ju Hobja där också och sen hade han en gammal vän från sjö, sjömans Han har ju varit på sjön mm. i, under, från och till under sju år tror jag det var. Eh, och han, den där kompisen var helt underbar. Alltså han är ju väldigt svår hanterlig ibland, Kjell. Speciellt, mm. speciellt eh, när han tagit valium. Ja, en hink, en hink med valium. Nej, men eh, om man har druckit lite så, så eh, är han lite... Eh, är svår liksom, att hantera. Tror jag många tycker. Jag, jag, jag har inte träffat honom jättemycket. Men i alla fall. Så, han var ju lite dagen där. Och sen så skulle vi gå. Ner till själva visningen. Då, filmvisningen. Och så var det jag och Hobie. Kände och så, ni att det var en bra idé. Att hinka i en alkis alkohol innan. <laughs> han säger att det är hans. Det är bara hans kropp som behöver sprit han, mm. Inte han själv Nej, the och, och drugs hade... love me but... Nej, vad är det han de säger junkisarna. Jag älskar inte droger Men droger älskar mig Ja, är det... ja det är inte riktigt så jag, Jag Han säger att han, hans kropp Behöver sprit, men inte han mm. Men, och sen Att Och hade det varit han som hade behövt sprit Så hade han varit död för länge sedan Och jag kan ändå tro att det ligger någonting i mm. Och sen så sa han att ja, folk får tro vad de vill. så alltså det verkar inte vara viktigt för honom om, om, man, tr om man tror att han är Alkis eller inte. Men eh, ska vi se. Jo, så stod vi utanför. Och så hade jag köpt ett, par, ett paket cigaretter för att fira. Mm. Så, så, så vi tog upp en massa cigaretter och sen så kollade trombonisten ut som aldrig har träffat Hobja och som har aldrig har träffat mig med när vi spelade in låten. Så han kände sig nog inte riktigt hemma i... i Förstås, för att han ja. känner ingen. Och då har Hobja tagit hans skor. <laughs> och, för det var ju fullt med skor. Där Hobja bara tror några som verkade rätt storlek. Och, och så säger jag till Hobja. Ja, då tror jag tror du har tagit fel skor. Så du får nog gå in och byta. Och då är det någon som kör förbi. Samtidigt när vi står ute utanför och pratar. Som skriker till Hobja. Lycka till, imorgon. Mm. För det, det är på lördagen då. Det, detta är fredag och på lördagen så är det hans officiella release Grej där mm. Så lycka till i skriker någon. Och då blir han Helt förbannad HV, För att han jag, jag tror det var så här att Han, han tycker att det heter lycka på mm. Har du hört det eller? Nej. Nej Inte jag heller, inte någon gång Men han blev, han blev så förbannad då så går han upp och byter skorna och sen så kommer hans kompis, Sjömans kompis ut och min trombonist och sen min bror. Eh, och sen eh, så börjar han svära och ha sig då hobier. Och skrika. Och, och hans Sjömans kompis säger Vad är problemet? Han är från Malmö. Mm. Jag, jag ska inte hemma var han med, men han pratar som riktig skånska. Bara, Vad är problemet? Här har får kommit för din skull idag och, och du håller på att skrika. Och, alltså, jag åker hem om det ska vara så här. Nej, nej, nej, nej. Men det var, det var en jävla idiot som, som skrek på mig. Han hade, han hade, han hade bara skrikt lycka till imorgon. Och det, det var det som hade gjort honom så alltså, otroligt förbannad. Och, och, och det var så underbart att se. Alltså man, för man såg år av vänskap mellan mm. dem. Och att han visste hur han skulle ta... Och Huber bara vände. Nej, men Nu börjar vi om från början. Och, eh, jag är glad att eh, du är här. och Det är klart att du inte ska åka hem och så. Jag spelade in det samtalet också på mobilen. och det var, eh, Jag har lyssnat på det mycket. Det, eh, det var så underbart. Du är fint. Men... Det är... Jag, ska säga... mm. jag ska bara äta en sak till som hände. Eh, sen, det var ju 250 personer i publiken. Sen eh, ringde det på Hubers telefon. Han var ute och rökte med sju minuters intervaller hela filmen typ. Mm. Och sen så när han kom in en gång så, så ringde det på hans telefon och då satte han på den på högtalartelefon under filmen. <laughs> så, så, så 250 personer hörde eh, hans samtal och då, då var han ganska dagen. Eh, kan, vi, kan vi ta det imorgon sa Huber för det var någon som ville träffa dem eller? kan vi ta det imorgon. Ja, jag, jag, jag bara tänkte att vi ja, kan vi ta det imorgon. Ja. Ja vi, ja, vi tar det i morgonkäll. Ja, så la han på sen så var det någon som kom och skällde på honom lite. För att han hade haft telefon, telefonen på högtalartelefon. Men eh, eh, alltså vi, alla vi andra, tyckte att det var bara mervärde. Mm. Absolut. Fast man visade lite av filmen förstås och producenterna tyckte inte det var så roligt. Jag eh, sen så sa producenten sen, ja, sen på, Imorgon när du har din så Då ska jag sitta och prata I högtalartelefon Inför alla mm. Och då sa han Jag har inte pratat i högtalartelefon Jag har, fy, jag har fyra vittnen på att jag inte har gjort det ja, men vi, har, vi är ju 250 stycken Som hörde hela samtalet. <här> <här> ja, var... Vilka var de fyra vittnena? <här> Jag vet inte, det var en annan som var med i filmen ganska mycket också. Men det, han var då. liksom bara med på filmduken men inte i publiken då, heller. ja jag, på, Nej, nej, nej. Men eh, jag kommer inte ihåg vilka, var, vilka han satt med det. Men. Ja, jag, men eh, det var ju väldigt mycket i tidningar och tv och eh, överallt kring det här. Och sen... Eh, så, så skrev han på Facebook sen några dagar senare att han ville tacka alla som hade varit med och så och eh, ja, nu återgår jag till ensamheten avslutar han med Facebookinlägget mm. eh, ja det var lite jobbigt för han vill ju inte vara så ensam men, eh, ja. men jag måste säga en sak om det här med den här releasen och det Mm. Och det är underbart. Eller med releasen, med filmen och det. Så det var bara en, jag tänkte på en grej. Och, alltså, jag känner verkligen inte hobbyar. Jag Inte mer än att jag har pratat med någon på Ica några gånger och sådär. Och det är ju alltid roligt med en människa som pratar med en. Men efter den här releasen så fylldes ju Facebooks vä väggarna av eh, ord som vilken underbar människa och omen ja hit och dit. Och då känner jag att det är ju verkligen inte ord man har hört om honom. Innan. Det är klart att människor kan ha fått en ny syn på det, men det är så tråkigt när. Man måste få en djupdykning i en människa som. Ja men han, man får väl ändå säga att han är ganska socialt utslagen. Eller? Ja, ja, Han lever i ensamhet. Ja, jag vet. Ja, jag och ju, även om han inte kallar sig alkoholist så har han ju problem med alkoholen. Uppenbarligen. Eller? Jo, och sen har han diabetes. Så jag vet inte riktigt vad som... Ja, eh, sen så är det hans humör också. Jag vet inte. Ja. om jag, jag trodde ju att det, det han, handlade uteslutande om att... Eh, om... Eh, ja alkohol och så men jag, jag vet inte riktigt. Nej. Och, och sen så, man vill ju tro på honom när han säger det där med. Att men en att personlighet inte är... som inte stämmer överens Precis. med hur resten av världen vill att människor ska vara. Ja. ja. men så är det ju. Vilket har gjort honom ganska ensam. Mm. Eller det är ja, ja, visst. En liten egen mm. så då kan, jag bli, då kan jag bli irriterad över att folk sen säger att han är missförstådd och att det är, han är en underbar människa. För att all, alla människor vet väl att även de som sitter på parkbänken när man åker förbi eller så, var små barn som kanske, eller att människor som är utslagna kanske inte haft så lätt. Eller att man lider av någon psykisk ohälsa. Och att det inte är, är alltså, det är ju otroligt sorgligt. Men har man inte tänkt längre från början då när man ser en utslagen människa? Eller måste man se en dokumentär om varenda människa som är utslagen för att mm. kunna em empa empati? Vad heter emp emp mm. emp Känna empati med dem. Ja. Är du med mig? Nej, det, ja, visst. Jag tycker ju jättebra att man belyser människor, framförallt han som har en en gåva också i sitt konstnärskap så är det väl mm. underbart att han får skina och kanske komma fram i sitt konstnärskap också men jag tycker det är, jag, jag kan också tycka att det är jobbigt att folk inte verkar kunna tänka längre för, en, för människor än att man måste liksom få allting svart på vitt hela tiden mm. är du med mig? Ja, och jag, men ja, jag känner ju man, man tror ju man själv är ganska fri från fördomar, för, fördomar och sådär, men jag hade ju också massor fördomar och honom ha säkert fortfarande. Eh, jo. Jag menar, man märker att, man, att, att fördomar inte stämmer. Mm. Och det är ju underbart. Det, jag tänker är, alltså det är klart att och det, det har man ju överlag fördomar. Både om den ena och, och det det ena. Alltså både om människor och om handlingar och saker och så. Att man har förutfattade meningar men, men att man kan tänka ett steg längre också. Ja, jag vet inte. Jag tycker, jag tycker... Jag har absolut ingen... Det är absolut ingen kritik mot filmen i sig. Det är en kritik mot människor mm. överlag. Ja, visst. Som jag sprider här. <laughs> ja, men det, det är också så tycker jag man har fått... Jag har träffat ganska många människor som... Är ganska intensiva är det så när man träffar dem. Eh, och man blir liksom utmattad. Även om att man tycker om dem jättemycket så, så är de lite utmattande, så här, mm. Man blir man, Men sen när man ser dem till exempel på en scen där man förväntar sig att eh, den personen ska. Underhålla liksom, och mm. inte, inte, att det inte handlar om någon slags dialog utan. Med, ja, det, det, den det är en monolog med det. Ja, ja och, liksom, och då kommer den personen till sin rätt. Och det, det är ju inte alla, alla, en del personer fungerar ju, kommer till sin rätt när man har en dialog. Och det är de människorna som är lättare att ta till sig. Ja. Men när man ser som här då på en på vita duken, han får säga saker obehindrat. Och liksom man inte kräver något svar eller på någonting man själv har sagt. Mm. Ja det är någonting med det också som, som gör det att det är skönt att det, att det går att göra en dokumentär där, där folk... Får komma till sin rätta eller? Ja precis, mm. precis. Men du, Tor din bror, ja. han har gjort jättemycket för oss. Ja, han är ju... Det var ju så synd det där avsnittet när vi pratade mycket vi om Vi måste också. prata om det där en gång till, alltså. Ja, men för det första så kan väl jag få berätta vad som hände. Ja. Vi spelade in kanske det roligaste avsnittet ja. hittills. För jag skrattade och du skrattade jättemycket. Och äh, men det kändes så himla bra. Och så var det så typiskt för att Anders då, som är min personliga assistent hade åkt och handlat. Och jag hade bara pausat podden. Eh, inte alltså avslut... Ja, stängt av inspelningen. Så eh, tänkte jag att ja, men jag lägger mig ner och lyssnar på en av våra kollegor som också gör en podd. Ja. Eh, men så hade jag så lite batterier kvar och jag hittade inte batteri eller laddaren till telefonen. Och ja men, av ren lättja så tänkte jag så här men jag klickar bara bort de här som ligger och drar batterier i botten. om man har massa eh, appar öppna. Och då så började jag intensivklicka och så helt plötsligt hör jag så här, zoop. Då var det bara en podd jag klickade bort. Alltså du kan tänka dig hur pulsen stegrade. Och så gick jag snabbt in. För jag tänkte, om man gör som med ett sms som har kommit. Alltså man klickar ja. bort den i fältet, Så ja. ligger det ju ändå kvar i, i inboxen. Ja. Men det gör alltså inte ljudfiler om man inte har stoppat dem. Utan bara pausat dem. Nej ja, men det kommer ju också upp. Vill du radera filen? Och då... Det känns som det måste vara något sånt som hänt att jag tryckt på den då, för att... Nej, det kommer inte upp. Uh -huh. Nej. man bara Okej. Okay. Nej, men alltså, jag började faktiskt gråta. Jag känner kände mig så jävla dum. för det är inte första gången jag sabbar. Och eh, så tänkte jag så här, nej men för min första impuls var att ringa Anders och lipa ut. och så tänkte jag så här, nej men jag måste samla mig lite. Och så ringde jag till dig. Men så tur var så svarade inte du då. För då kände jag att det hade blivit ett sådant förnedringssamtal. Men eh, jag skrev ett sms ganska snabbt till dig. Eh, och sen kom Anders hem. Och du vet när man så här... Alltså man vill verkligen att det ska finnas en lösning på det här. Att det, man ska hitta någon papperskorg på telefonen eller någonting. Så vi intensivletade runt där. Och, men den var ju borta... Och eh, jag fick leva med skammen Helt enkelt Eller jag lever med skammen dagligen Men jag, jag tycker det är så skönt Att det händer Andras Dels var jag så lycklig Eftersom jag skattade så mycket Hela det avsiktet så det, Och det kunde liksom ingen ta ifrån mig och sen, och sen Så är, blir jag också lycklig När det blir, när det är andra som gör sådana misstag För jag känner att jag är jag är bara på att ta sånt utan att, utan att verkligen att inte känna något ilska eller någonting överhuvudtaget. Ja. Mm. Och det är väldigt tacksamma med att du är du. Äh, men det, det är få människor. Jag tänkte verkligen på det då. Jag klagar ganska ofta. På mig? Nej, verkligen inte. <här> på Anders, för att jag säger så här. Man simlar aldrig på mig när jag gör något fel tekniskt eller sådär. Visst har jag gjort det. Jag har sagt, Gud, jag har ja. fått så mycket skäll och sådär. Mm. Men jag känner ingen, förutom nu då, när jag har lärt känna dig lite mer, som är hygglig mot den när man har gjort bort sig så himla mycket eller gjort något dumt. Alltså, han är så snäll. Alltså, det är inte bara det, att, alltså snäll kan man ju vara, men alltså, han är så hjärtligt snäll. Han är liksom inte arg på riktigt, utan han vill bara hjälpa. Och så bara sätter han sig ner- och går igenom och försöker- och, och sen säger han så fina saker. Mm. Ja, men då vill man ju nästan- bara gråta ändå mer. Men det är ju så skönt istället för att få- en, en utskällning- eller liksom du är dum i huvudet- skulle ju någon annan kunna ha sagt. Ja. Och så är det du- som också bara är så här- det gör ingenting. Det, det är bra med kaos. Eller, det har du ju sagt- någon gång när jag här påminnt mig om att jag också har mm. sagt så att det är härligt med kaos. Men det är inte kul när man skapar kaoset själv och känner att man sabbar för någon annan. Nej, nej förstås. Men, men det tror jag också mig och Anders är väldigt... Jag, jag tror att de har en, en bra eh, känsla för när man har gjort någonting lite värre. Ja, liksom när man har gått över någon gräns då känner de känner liksom att här är inte läge att bli arg eller Nej. Eh, Utan här är det bara Att vara snäll som gäller mm. så, För så känner jag Jag kan verkligen tänka mig med Andes Och det, det, jag fick också eh, Han skickade ett sms till mig mm. I samband med det som var också väldigt fint Jag kommer inte ihåg hur det var nu Men det var Han sa att du var jätteledsig och, ja. eh, och att jag ja. Nej men det var fint Och jag tror det har de nog gemensamt Det är nog det, jag har inte tänkt på att de har något gemensamt annars. Nej. Eller hur det har det kanske men... Nej, de är ganska olika personligheter, ja. mm. tycker jag. Eh, ja, men det har de verkligen i så fall. Ja, men, och sen så har de ju det här att de ska fixa saker. Att ja, livet är ett projekt. Just det. Just livet just det. är en rostig bil som ska lagas. Ja, och vi är mer att... Och vi om... är de rostiga bilarna. <laughs> <laughs> Nej, men om vi har en... Vi vill ju lösa, vi vill, vi vill lägga ett dygn på att Och sen så ska sen, det vara... Sen ska vi köra. Ja. ja. Men de vill underhålla. Och de tycker om problemen ja. längs vägen. Absolut. Nej men tillbaka till Thor, din bror. Ja, just det. Eh, han har gjort jättemycket för oss. Han har lagt upp oss på iTunes- han kommenterar vilt på Facebook. Ja, han sprider ordet. Han sprider verkligen ordet. Ja, men det, det är så underbart. Eh, jag, jag kommer ihåg första gången jag träffade Tor. Ja. Eh, jag gick ju på folkhögskola i Blekinge I er hem, hembygd, Bräknehobby. Och det var så jag träffade Anders. Och eh, jag skulle få följa med hem till Tor. Det skulle vara en pokerkväll. Men eh, jag var ju ganska nervös. Jag blir lätt nervös när jag är nykär. Och liksom, ja, man vill ju inte göra bort sig helt enkelt. Eh, så jag följde med till Tor och Lina. Eh, och, eh, jag minns att vi körde in i skogar. In i djupa skogar till något eh, litet hus. Jag vet inte om det var ett litet hus, eller om jag vill minnas att det var ett jättestort hus. Jag vet inte om jag ser deras nuvarande hus framför mig. Men jag får också för mig att det kanske var nästan som en lantgård. Att det fanns liksom en lada och lite sådär. Kan det stämma? Ett rött ja. hus? Ja, jag vet, jag vet två ställen, och de är ganska. St... Men jag vet att det som var längst in i skogen var ganska litet. Ja, det var, det var nog det för tittar vi åkte långt in i skogen och jag får för mig ja. att det var ett ganska litet ja. en liten koja de bodde ja. i och ja, vi kom dit alltså, jag minns nästan jag var, nog ganska, jag var nog mer nervös än vad jag vill minnas för jag minns inte så mycket av den kvällen men i det sällskapet så hade jag en utstående dialekt kan man säga Eftersom alla pratade blekingska. Bleking. Är lite norrländska. Ja, jag hade ju min norrländska. Mm. <laughs> blekingska, säger man så. Blekingemål. Ja. Bleking. E och, och det tyckte Thor var ganska lustigt, tror jag. Det måste ju vara därför han valde ut mig. för att han Då började han hetsa mig att jag skulle göra hans nya ringsignal till telefonen. Och då ville han att jag skulle säga... Rövskägg. Rövskägg. Och jag kommer ihåg att jag då tyckte att det var så genant. För det första hade jag aldrig hört det uttrycket förut. Men när han sa det så såg jag det ju framför mig och allting blev ju helt. Men jag blev generad. Och samtidigt kände jag så här, Jag får inte vara så dålig nu att jag liksom. Nej, det är pinsamt. Så jag stålsatte mig och blev hans ringsignal jag vet inte hur lång tid framöver. Men det säger väl ganska mycket om Thor. Ja, För ja. jag tror aldrig att han tänkte på att det kunde finnas någon genans i det hela. Nej, det, nej, det tror inte jag heller. Han tänkte nog bara var roligt att jag sa R med R. Och att det var just därför jag skulle säga rövskägg, jag, jag, jag, jag tror faktiskt att det handlade mycket om att du var en ny person. Han, han ville terrorisera. Nej, mm. men att han tyckte det var lite roligt att. Dels att han bad dig att göra det. Mm. Jag, jag är inte så säker på att det har med dialekten att göra. Nej. Men. Eh, vi kan ta upp det med honom nästa gång. Måste... Men när, när vi bodde i Malmö så hade vi ju en. Eh, en inneboende som heter Frank som var från Tyskland. Mm. Och, och när, när Tova hälsade på oss så skulle han hela tiden. Liksom skämt om att han var nazist. Eller... <skratt> <vad jag> vet. <skratt> ja, det var fruktansvärt jobbigt och det var lätt för han. Det som Anders också. Lätt att komma ner hit och liksom eh, hålla på att köra elgubbar gubbar och eller och sen så bara åka hem och skicka fingret till dem och sådär. Men eh, han, han, hörde ju, han hörde ju aldrig det, de skämten och jag tror om Thor hade vetat hur vi hade känt så hade han ju inte gjort det förstås men han är så dum ibland. Men han är också underbart fin. Tack, Thor! Tack, Thor, du, du är jättebra. Men du måste ändå berätta om eh, Thor när han var i Egypten. <laughs> <laughs> <laughs> eh, jag, jag, han kom ju hem från Egypten. De var inte jättegamla då, eller? Nej. <laughs> eh, de har varit i Egypten och. De hade massa bilder och sen hade han hittat något. Han är ju mästare på att hitta billiga saker. Han har ju beställt massa saker från Kina och sånt. Mm. Super Mario-bilder och sånt. Men då hade han har hittat där man kunde framkalla fotografi billigt. Och de hade ju typ 15 sådana paket med bilder från Egypten. Då. Och de var ju så suddiga allihopa för framkallningen var inte jättebra. Eller om det bara var grus i kameran eller något. Eller sand men eh, han, var, han, de, de, han kände att de försökte lura honom hela tiden och så på en bild så ser man, som jag såg så sån här pamband vad heter det nu? Bandana? Som man, nej, Eller... inte sånt nej Svettband? Ja, fast eh, som de har i Egypten, ett Aha. tjockare liksom. som ett lakan fast tjockare liksom. Ja, turban Ja, är det det det heter? Ja, det är det kanske och sen så satt den alldeles för långt ner så övande. Han ser så ord på sig det Ja visst Och sen så står han bredvid någon kamel Och en kamelägare Och han ser så alltså, och det är liksom han Den tyckte han var fin att ha hemma Efter semestern och han, ser, han ser så misstänksam ut Att, att de, nu ska någon försöka lura mig igen Och säga att vi ska betala för det här kortet Och då berättade han att, att Just för det, på det här kortet Så hade hon sagt Nej vi vill inte ta några bilder För vi, vill inte, vi har inte råd att betala mer bara, Nej men det kostar inget jag lovar Ja och så har han sett så misstänksam ut Och, och så, så har de tagit kortet Och sen så bara ja, det blir Fem dollar eller något jag vet vad det kostar Nej men du sa att det var helt gratis Nej men inte jag som ska ha pengarna Det är kamelen <laughs> Så han hade blivit lurad då med. Men de, alltså, de bilderna alltså, Vi måste få tag på det och lägga ut Ja Alltså, det var inte så att jag hade skrattat åt den varje gång sen han hade plockat ner Ja, just det. När ja, ja, jag var hemma så sa han att han inte visste om den fanns längre. <laughs> det gör den ja. ju. Den tittade han på ibland på kvällarna och längtade tillbaka. <laughs> Bitterdjuft. <laughs> han hade blivit kompis med en sån här kafé. Alltså de hade varit i Egypten. Jag tror de var 90% på det internetkaffet för han hade lärt känna dem. Och det var sånt gammalt Eh, dålig uppkoppling eh, och, och datorn stod liksom utan chassit och så. Men ja, han hade blivit bäst i honom i alla fall. Oh, Okej. Okay. <laughs> ja. Men eh, ja och sen måste jag också säga att till census Danne på census han har verkligen vridit sig ut och in för att få eh, hjälpa till med eh, föreningens och detta är ju en, podden är ju en del av föreningen. Mm. vi så tack till Sensus Och också till Webbit Future Ja Och, sen Och får... till M mm. Mi Micke Ja men precis som vill jag säga Vi har fått en Eftersom Anders nu klipper vår podd Så har ja, men För det första så har vi mycket lärt Anders hur man klipper mm. Och inte nog med det så har han eh, Gett oss en dator Så att Anders ska kunna Man behöver tydligen två datorer Eller? När man klipper eller vi har fått en dator i alla fall för det enda målet. Ja, jag tror det var att den ärar inte och med. Nej. Mycket möjligt. Nej men tack så jättemycket. Mycket ja, det är något ljud, ljud och sånt. Mitt ljud och sånt heter det hans företag. Och nu är de väl ett eller är det är det fortfarande för han är till aktiebolag. Jag vet inte vi får ta reda på det. Ja. Till nästa gång. Men tack mycket och Anders också förstås Ja ja, Anders också Anders också förstås Ja ja, Anders också Anders också förstås Ja ja, Anders också Ja, jag har bara en liten sak till Aa. Det handlar om När jag träffade Simon Svensson Då komiken för första mm. gången då var det en en kille från Lund som var 16 år som, som skulle testa stand-up första gången han testade stand-up och han var praktikant hos stan som hade i klubben så han hade varit med dem en månad eller två veckor eller vad det var ja det har inte hit men så var han från Lund och så sa han att från Lund så ser, när man ser kolla på Malmö så ser man bara turning tours och och eh, det ser ut som en stor kebab, som som snurrar, som en kebab. Mm. Och, och för en 16-åring så, så, så är kebab ganska viktigt. jag <laughs> var bara 16 år och jag, jag, jag, jag skatta sökt och blev så förvånad att ingen annan det. Men eh, just det här, jag, jag älskar ju det med typ 14- och 15- och 16-åringar som... Alltså, det, det är ju den tiden jag för tillbaka till hela tiden när jag tänker ja. så. Men eh, när jag var på om häromdagen så, så såg jag en mamma som stod och betalade i kassan. Och sen så var det en 14-åring eller något som stod vid, där man slog in presenter. Mm. Eh, precis bakom kassan. Så stod han med ett helt flak Coca-Cola och det var hans mamma som var betalt det. Och sen så bara kände han på... Och <laughs> <laughs> så bara tyckte jag att... Jag sa, Mm. Alltså, jag, jag, alltså det finns ingenting som jag älskar mer än den åldern alltså, eh, tänk, du... tänk när man kan få sån njutning av att liksom ha fått ett flak Coca-Cola <här> <här> Det härligt Gula bländ. Ja gula bländ har vi inte tackat. Nej. När livet känns lite grått Ta en gul bländ. Så ja. Och tack alla som har lyssnat. Så ja.